Nani und Nanni und das große Vermächtnis. Du lachst wie ich und du regst. den wir sind Hanni und Nanni Also ich sage euch nur das Florenz muss wirklich traumhaft ja. schön singen ja. Florentina die ebenfalls in den höchsten Tönen davon geschwärmt So eine Klassenreise möchte ich ja auch mal machen. Ja, ja nee. Cool. Die Ringmeerschule hat aber auch viel mehr Geld für solche Fahrten als unser alter Lindenhof. Ja. Was nicht immer von Vorteil sein muss. Da hast du recht, Jenny. Auch wenn ich mich gefreut habe, unsere Freundin in den Ferien wiederzusehen, die ist ganz schön eingebildet. Mhm. Stimmt. Ich bin wirklich froh, dass unsere Eltern damals drauf bestanden haben, uns nach Lindenhof zu schicken. Die hochnäsigen Zwillinge. So haben wir früher genannt. Aber ja. ja. ihr habt euch ja ganz gut entwickelt. Danke. Mittlerweile könnt ihr sogar selbst... Selbst einen Knöpfer nehmen. Danke. <lacht> Aber Florentine. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde Florentine überhaupt nicht hochnäsig. Die Ringmehrschülerinnen haben eben Stil. Edna, oh. oh. oh. vielleicht solltest du dir mal überlegen, ob du nicht besser nach Ringmehr passt, liebe Elli. Hm? Ach, das könnte dir so passen, Fiss. Irgendjemand muss ja schließlich dafür sorgen, dass im Lindenhof die nötige Etikette gewahrt wird. <lacht> Etikette? Du? <lacht> dass ich nicht lache. Dass du das nicht verstehst, war mir klar. Mhm. Musst du eigentlich immer auf mir rumhacken, Jenny? Ach, Elli, nun reg dich nicht gleich wieder auf. Wir machen doch nur Spaß. Ach, ja, also jetzt mal im Ernst. Wir müssten uns irgendwie überlegen, wie wir zu Geld kommen, um auch eine Reise nach Florenz machen zu können. Ja, das finde Na ich ja, Aber ist. wie? Hier gibt es weit und breit nichts, wo man nachmittags ein paar Stunden jobben könnte. Ich hätte ja vielleicht eine Idee. Hat Frau Theobald nicht vor den Ferien erzählt, dass sie eine Firma beauftragen will, den Dachboden zu entrümpeln? Das könnten ja. wir doch übernehmen. Ja. ja. ja. ja sehen, Jenny. Mhm. Und alles, was nicht auf den Müll gehört, verkaufen wir auf dem Flohmarkt, der in zwei Wochen in der Stadt ist. Was ja, ist ja. ja. Wir müssten nur noch unsere Direktorin von dem Plan überzeugen. Oh. Ja. Mal wieder. Wie immer nach den Ferien ging es im Internat Lindenhof drunter und drüber. Die Mädchen hatten sich viel zu erzählen und ließen sich nicht einmal durch die Anwesenheit ihrer Klassenlehrerin Frau Lemanski stören. Ja. Hallo? Der Unterricht hat begonnen! Psst, Leute! Meine Mutter ist heute nicht besonders gut gelaunt. <lacht> Nun ist es aber genug. Gebt endlich Ruhe und schlagt eure Bücher auf. Du auch, Sinje. Seite 32. Also abgemacht bist. Nach dem Mittagessen treffen wir uns im Gemeinschaftsraum und besprechen alles Weitere. Okay. Jenny, wenn du nicht augenblicklich ruhig bist, wirst du der Direktorin erklären, warum du meinem Unterricht nicht folgen kannst. Entschuldigung, Frau Lewandowski. ich bin ein ganz Ohr. Frau Theobald, die Direktorin vom Lindenhof, hatte grünes Licht für das Vorhaben der Schülerinnen gegeben. Und so stiegen die Zwillinge gemeinsam mit Hilda, Jenny, Sinje, Fis und Elli am Nachmittag die Treppe zum Dachboden hinauf. Da der seit Jahren nicht benutzt wurde, hatte sich dort eine Menge Staub angesammelt. Die Mädchen hatten also ihre ältesten Pullover hervorgekramt bis auf eine also Sarah liebste Cousine hast du keine andere bluse gefunden du siehst aus als wolltest du auf eine party gehen wir wollen doch arbeiten oder ja, und Also ich bekomme Depressionen, wenn ich alte Sachen anziehe. <lacht> Und arbeiten kann man auch in stilvoller Kleidung, Honey. Okay. <lacht> Nur dass du Bescheid weißt, Ellie, gut auszusehen zählt nicht als Arbeit. <lacht> <lacht> Aber wir werden schon dafür sorgen, dass du dich auch beteiligst. Schließlich willst du ja mit nach Florenz, oder? <lacht> naja, bisher hat Frau Theobald unsere geplanten Luxusreise ja noch nicht zugestimmt. Mhm. Und ich komme natürlich mit. Mhm. Daran wirst du mich nicht hindern, Jenny. Hört doch auch zu hier ist die Tür zum Dachboden mhm. oh, oh, Wie sieht das denn aus? Reihenweise Kisten und Kartons und alte Schränke. Ich wusste gar nicht mehr, wie voll das hier oben ist. Hm. <lacht> Keine Panik, Nanni. Wir haben mit Frau Theobald abgesprochen, dass wir die Kisten und Kartons nur nach brauchbaren Dingen durchsuchen, die sich verkaufen lassen und der Hausmeister kümmert sich dann später mit der entsorgungsfirma um den rest das ist ja. super mhm. Sag We mal, wem gehören diese Sachen eigentlich? Sind das alles vergessene Dinge von ehemaligen Schülerinnen? Nein, Sinje, das sind die Hinterlassenschaften der Vorbesitzer. Ja, genau. Die von Lindens sollen sehr wohlhabend gewesen sein. Doch als 1954 das Internat auf Gut Lindenhof einzog, stand es schon eine ganze Zeit lang leer und war ziemlich heruntergekommen. Oh. Oh. Ja, weil die Familie verschwunden war Und niemand genau wusste, was geschehen war. Aber es gab das Gerücht, dass einer der Söhne der von Lindens das gesamte Vermögen bei Pferdewetten verspielt hatte oh. und der Rest der Familie nach Amerika auswandern musste. Oh, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Wir haben doch damals die lindenhof verfasst für den Schulwettbewerb. Ja, genau. Dein Gedächtnis ist wirklich bewundernswert, Hilda. Ich habe schon Mühe, mir eine Seite Vokabeln acht Stunden lang zu merken. Die von Lindens. Das klingt ja spannend. Meint ihr, hier ist noch irgendetwas Wertvolles zu finden, wenn die oh. Familie so wohlhabend mhm. war? Ja, ja. Nein, das glaube ich nicht, Sinje. Mhm. Frau Theobald sagte, dass ein Notar vor dem Verkauf des Gebäudes nach kostbaren Gegenständen gesucht hat. So. Mhm. Die Familie war wohl hoch verschuldet oder so. Ja, der geheimnisvolle Sohn der von Linsen hat damals wahrscheinlich alles versetzt, bevor die Familie ausgewandelt wurde. Ja, ja. ja. Okay, Mädels, dann mal ran an die Arbeit. Ja. Ich schlage vor, wir nehmen uns jeweils einen Kistenstapel vor. Ja. Okay. Okay. Nun hilfst du mir mal bitte diese Kartons hier runter zu heben. Ah, <lacht> oh. oh, so schwer. Wartet mal, lasst uns mal zuerst die Fenster aufmachen. Okay. Wir werden hier gleich eine Menge Staub aufwirbeln. Oh, okay. okay, Gute Idee, dann tüftel er So, die nehme ich mal runter. Oh, ja. Oh, oh, Hatte sie? Ein Glück. So. <lacht> oh. Wie Nanni so treffend bemerkt hatte, stellte sich die Arbeit auf dem Speicher als äußerst staubig heraus. Die Mädchen öffneten Kiste um Kiste, untersuchten deren Inhalt und stellten Brauchbares zur Seite. Bisher waren hauptsächlich alte Gläser und Tassen zum Vorschein gekommen, was nicht gerade aufregend war. Dann stießen Sinje und Hilda auf eine prall gefüllte Bücherkiste. Hey, das sieht doch spannend aus. Oh, schwer, hey, das sieh das doch mal, ob du nicht einen aus. alten Bildband oder sowas findest, mhm. den man verkaufen kann. Mhm. Oder einen von Florenz für uns. Oh, ja, oh, Florenz. Das das ja, okay, dann gib mir mal den Staubwedel. Danke. Uh. <lacht> So, jetzt kann ich zumindest die Buchtitel erkennen. Oh, dieser Staub. Ich weiß schon, was ich nachher als Erstes tun werde. Und das wäre? Na was wohl, Jenny, was wir alle tun werden? Lange duschen. Oh, ja. ja. War so, also, also, dies hier ist äh, Ups, ja. sind hier Da ist was aus dem Buch gefallen, ne? Ist das ein Brief? Mhm, das sieht, sieht irgendwie alt aus. Ja. Ohne Umschlag. Ich zeige es erstmal auf. Der ist handgeschrieben. Ach, wie ja. spannend. Los, lies mal vor. Nanni, das kannst du am besten. Okay. <lacht> Liebe Tante Agathe. Ich habe mich sehr gefreut, dich vor deiner Abreise nach Amerika noch einmal zu sehen. Ich hoffe... Du hast dich schon ein wenig eingelebt, wenn wir in zwei Monaten nachkommen. Leider muss ich dir sagen, dass Onkel Edward sich nicht an die Abmachung hält. Er geht nach wie vor ins Wettbüro und jedes Mal vermisse ich hinterher etwas im Haus. Deshalb habe ich Großmutters Schmuck, was davon noch übrig ist, an einem sicheren Ort versteckt. Ich werde das Versteck aber niemandem verraten, außer dir. Wenn Onkel Edward dieser Brief in die Hände fallen sollte, kann er nichts damit anfangen. Dafür habe ich gesorgt. Auf der Rückseite dieses Briefes findest du den verschlüsselten Lageplan für das Versteck. Es tut mir leid, dass ich deinen Bruder so hintergehen muss, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Bitte hüte das Vermächtnis unserer Großmutter. Deine Edeltraut. Wow, wie wow. sich das schon Zeig dir mal aufrecht. Ja. Das ist Ein verschlüsselter ja. Lageplan. den Familienschmuck. Okay. Also das klingt ja abenteuer. Ja. Sofort macht mir Staub überhaupt nichts mehr aus. Ja, okay. Zeig mir mal die Rückseite, Nanni. Also, das sieht aus wie ein Grundriss. Ja, das ist ein alter Plan vom Lindenhof. Mhm. Seht mal, dort ist die Auffahrt, mhm. da das Gartenhaus mhm. und wo jetzt die Tennisplätze sind. War früher ein Pavillon. Mhm. Seht mal hier, sogar der Rosengarten daneben ist eingezeichnet. Ach, bist du dir äh. sicher, Hilda? Mhm. Meinst du, wir haben eine Schatzkarte gefunden? Oh. Das wäre ja der Wahnsinn. <lacht> Florenz, wir kommen. Aber <lacht> langsam. <lacht> <lacht> Erst einmal müssen wir den Plan entschlüsseln. Mhm. Immerhin schreibt Edeltraut von Linden, dass niemand außer ihrer Tante die Karte verstehen kann. Ja. Mhm. Und außerdem einfach. kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den Schmuck behalten dürfen. Na, wenn wir ihn Nein. Nein? Naja, das glaube ich auch nicht. Aber ein Finderlohn sollte wohl auf jeden Fall drin sein, wenn wir den Nachkommen der von Lindens ihren Schmuck zurückgeben könnten. Vielleicht hat dieser Onkel etwa die auch längst alles verscherbelt. Oh. Zeit genug hat er ja. Steht denn ein Datum auf dem Brief fest? Nein, aber er wurde wohl geschrieben, kurz bevor die von Lindens nach Amerika gegangen sind. Ja, Wahrscheinlich ist der Brief ja auch nie abgeschickt worden. Sonst müsste er ja in Amerika angekommen sein. Nein. Und nicht stimmt. hier auf dem Speicher liegen. Mhm. Mhm. Also wie auch ja, immer, stimmt. wir werden auf jeden Fall auf Schatzsuche gehen. Auf jeden Halle. Fall, Hanni. Und eins ist ja wohl sonnenklar. Dieser Fund bleibt unter uns. Das ist unser Geheimnis. Ja. <lacht> so, ich schlage vor, wir räumen jetzt hier alles zusammen. In einer halben Stunde gibt es Abendbrot und ich muss dringend aus diesen staubigen Klamotten raus. Oh, ja, das stimmt. Ja. Okay. Und danach treffen wir uns nochmal, um diese Schatzkarte genauer anzusehen. Ich schlage als Treffpunkt euer Zimmer vor, Hilda und Fess, ja? Ja, ja. So, gerne. ja, wir wollen ja verhindern, dass jemand etwas von unserem Geheimnis erfährt. <lacht> <lacht> An diesem Abend gab es eine geheime Versammlung im Zimmer von Fis, Hilda und Ellie. Die Schatzsucherinnen hatten ihre Aufregung beim Abendbrot kaum verbergen können und waren froh nun unter sich zu sein. Jenny reichte eine Packung Chips herum, während sich die Mädchen um Hilda scharten, die den geheimnisvollen Brief hervorholte. So, also jetzt ähm, lasst uns diesen verschlüsselten Plan mal genau betrachten. Mhm. Wie schon gesagt, ist das eindeutig ein alter Grundriss vom Lindenhof. Mhm. Nur leider ist nirgends ein Kreuz auf der Karte. Ja, ja. <lacht> aber zu einfach gewesen. Ja. ja, aber darunter steht noch was geschrieben, aber in ganz kleiner Schrift. Lies doch mal vor, Hilda. Okay. Also hier steht, Ratten und Würmer haben eines gemeinsam. Mhm. C5. Am Fuße der alten Dame. Ich, das ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben, Eli. Mensch, Jenny, willst du mal bitte keine Chipskrümel in meinem Bett verstreuen? Oh. <lacht> Sorry, Hilda. <lacht> der erste Teil ist vielleicht ein Worträtsel. Dann wäre die Lösung Bücher lesen. Ach, super. Yes. Ja. Ach so, verstehe. Herr Bücherwurm und Leseratte. Ah, no, yeah. ja, da wäre ich nie so schnell drauf gekommen. <lacht> Oder was soll wohl C5 am Fuße der alten Dame bedeuten? Ah, so dieses so komisch. komische C5 am Schluss erinnert mich an ein Schachspiel. Ein Schachspiel. Ja. Oh. Ja, und wie meinst du das jetzt, Fis? Naja, ein Schachbrett besteht aus 8x8 Feldern, die mhm. waagerecht von A bis H und mhm. senkrecht von 1 bis 8 nummeriert sind. Ja, genau. Ja. So kann man jedes Feld benennen. Also vom ersten Feld links oben A. Mhm. Bis zum letzten Feld unten rechts in der Ecke, das ist dann ein H8. Mhm. Mein Bruder hat ein Buch über berühmte Schachpartien, daher weiß ich das nicht. <lacht> nicht schlecht. Vielleicht ist der Schatz hier in einem Schachspiel versteckt. Ja. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es nicht um Gegenstände geht, sondern um Orte. Ja. Dazu würde deine Idee mit dem Schachbrett passen, Fiz. Ja, Wenn man die Schatzkarte in 64 gleich große Quadrate unterteilen würde. Dann wäre C5 ein bestimmter Ort. Ja, und der Ort müsste ja. etwas mit dem Begriff zu tun haben, den wir erraten ja. haben. Bücher lesen kann man in der Bibliothek. Genau! Die Lesen ja. sind, ja. sind also doch nicht so schwer, wie wir dachten. Also, einen Anfang hätten wir gemacht. Ja. Also, wir sollten jetzt mal trotzdem Schluss machen für heute. In 20 Minuten kommt deine Mutter, Sinje. Und oh. bis dahin sollten wir alle in unseren eigenen Betten liegen. Ja, ja. ja. ja. Ich würde den Plan mal an mich nehmen. Äh, äh, warum mhm. denn gerade du? Äh, gib ihn doch lieber Hilda zurück. Nee, also das ist mir eigentlich gar nicht Wie bitte? <lacht> ich würde sagen, wir losen aus, wer diesen Brief bis morgen nach dem Unterricht wie seinen Augapfel hüten soll. Das ja, ist das, das ist doch eine Idee. Und immer mal zur Erinnerung, Idee. wenn wir diesen Schatz finden wollen, kein Wort über diesen Brief. Nein. Kein, ja. Nein. Kein, kein, Wort. Nein, kein Wort? Kein Wort. Herrlos wurde Sinje zur Hüterin des wertvollen Briefes bestimmt. Sorgfältig faltete sie das Papier zusammen und steckte es in die Tasche. Bevor sich alle auf den Weg in ihre Betten machten, vereinbarten die Mädchen noch, sich am nächsten Tag, nach Unterrichtsschluss, sofort an die Lösung des Rätsels zu machen. Nach einer kurzen Nacht hatten sie Mühe, dem Unterricht zu folgen und ihre Aufregung vor den anderen zu verbergen. Deshalb war die Erleichterung groß, als die letzte Stunde endlich durch die Schulklingel beendet wurde. Oh. Also Mädchen, denkt daran. Seite 37 unten. Morgen Nachmittag möchte ich, dass ihr euch mit dem Stoff vertraut gemacht habt. Oh, geschafft. Ich dachte, die letzte Stunde geht nie vorbei. Hm. Jetzt aber los! Treffpunkt Dachboden! Tja! Jetzt beginnt die spannende Schatzsuche! Ja, <lacht> nicht so laut! Ich bin so gespannt! Ich geh' dir schon mal vor! Ich hol' schnell den Brief! Und bring' auch ein Ideal mit, Sinja! Wegen der Schachpratze, du weißt es schon! Wird gemacht. Sinja eilte in ihr Zimmer und stellte ihre Tasche auf den Schreibtisch. Die anderen drei Mädchen aus ihrem Schlafraum hatten Handballtraining. Deshalb war sie ungestört. Sie trat ans Bücherregal und holte ihr Lieblingsbuch hervor. Black Beauty. Darin hatte sie den Brief vor dem Schlafengehen versteckt. Oder doch nicht? So, nach dem vierten Kapitel... Äh? Was? Wo ist der Brief? Oh nein! Ich war mir ganz sicher! Ich habe den Brief doch hier reingelegt. Oder doch in ein anderes Buch? Hm, vielleicht das daneben. So. Okay. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Der Brief ist nicht mehr da! Okay, ganz ruhig, Sinje. Denk noch mal genau nach. Ich bin reingekommen, hab den Brief aus der Tasche genommen und hier auf den Tisch gelegt. Dann habe ich meinen Schlafanzug angezogen und mir ein Versteck überlegt. Moment mal, wo ist denn die Bluse, die ich gestern anhatte? Hier, die rote Bluse hatte ich gestern Abend an. Aber die Tasche ist leer. Und auf dem Boden liegt auch nichts. Der Brief vielleicht hinter den Schreibtisch gerutscht? Auch nicht. Wie kann das denn sein? Ist er in den Papierkorb gefallen? Ach du Schande. Den hat Mama ja heute Morgen mitgenommen zum Ausleeren. Oh nein. Oh. Soll ich das bloß den anderen erklären? Sie werden furchtbar wütend auf mich sein. Oh. Senior konnte sich zwar ausmalen, dass es nicht viel Sinn hatte, ihre Mutter zu fragen, ob sie den Inhalt des Papierkorbes eventuell noch nicht im Müllcontainer entsorgt hatte. Dennoch wollte sie auch diese klitzekleine Möglichkeit nicht unversucht lassen. So klopfte sie kurze Zeit später an Frau Lemanskis Tür. Ja, bitte. Hallo Mama. Senje, was treibt dich denn hierher? Wenn es um einen Vorschuss für dein Taschengeld geht, damit du Eis essen kannst, dann muss ich dich leider... Ach, enttäuschen. darum geht es nicht. Ich wollte nur wissen, ob du den Müll aus meinem Papierkorb schon zum Container gebracht hast. Allerdings. Und offen gestanden bin ich es langsam leid, dass du die kleinsten Aufgaben nicht selbst erledigst, mein Kind. Verdammt, so ein Mist. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Statt mir dankbar zu sein, dass ich mich ständig für dich aufopfere, schleuderst du mir solch ungezogen. Das war doch nicht auf dich bezogen, Mama. Aber ich glaube, dass ich aus Versehen ein wichtiges Dokument weggeworfen habe, das nicht mir gehört. Wenn ich es nicht wiederfinde, könnte ich eine Menge Ärger bekommen. Ach so? Ja. Aha. Und um was für ein Dokument handelt es sich denn? Ha? Jetzt machst du mich ja wirklich neugierig. Ähm, ja? das... Äh, ja? Das darf ich nicht verraten. Es, es handelt sich um, um eine Überraschung und ist noch streng geheim. Ach so, so. Ja. Mhm. Na, das hört sich ja spannend an. Aber leider kommt deine Nachfrage zu spät. Der Wagen von der Müllabfuhr war heute Vormittag bereits oh, hier. Oh nein. Und jetzt mach deinen Mund wieder zu, sonst krabbeln noch die Fliegen rein. Diese ekligen Viecher belagern mein ganzes Zimmer. Ich habe auch schon Fliegennetze besorgt. Du musst mir nachher helfen, sie an den Fenstern anzubringen. Heute Abend gern. Aber jetzt muss ich meinen Freundin erst einmal beichten, was mir für eine schreckliche Dummheit passiert ja, du ist. Ja, tu das, aber lass mich heute Abend bitte nicht am Stich. Ich zähl auf dich. Du kannst dich auf mich verlassen, Mama. Genau das wollte ich hören. Ich fühle mich aufopfern. Das macht sie doch nur aus purer Neugier. Die spioniert mir hinterher. Die Mädchen auf dem Dachboden wurden inzwischen langsam ungeduldig. Wo blieb denn Sinje mit der Schatzkarte? War sie aufgehalten worden? Hanni und Nanni machten sich schließlich auf die Suche nach ihrer Freundin. So, da haben wir Sinjes Zimmer. Die Tür ist nur angelehnt. Also, Sinje? Sinje, bist du da? Hallo, Zwillinge. Kommt rein. Sinje, was ist denn los? Du bist ja ganz bleich im Gesicht. Ja, ich hab... Also, ich wollte... Oh Mann, es tut mir so leid, echt. Hm? Jetzt mal ganz langsam. Was ist denn passiert? Na, der Brief, die Schatzkarte, sie äh, ist weg. Was? Spurlos verschwunden. Ich habe mich schon dumm und dämlich gesucht. Nee. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, Wie oder? Konnte das denn passieren? Mir fällt nur eine einzige Erklärung ein. Der Brief muss irgendwie in meinen Papierkorb gefallen sein Ach. und den hat meine Mutter heute morgen zum Container gebracht. Ach je. Tja und die Männer von der Müllabfuhr, die haben den Container schon abgeholt. Ich glaub es nicht. Tja, das war's dann wohl mit der Schatzsuche. Der Plan ist weg. Ich bin aber auch so ein Schussel. Mit hängendem Kopf folgte Sinje den Zwillingen auf den Dachboden, um den anderen ihre Unachtsamkeit zu beichten. Am liebsten hätte sie sich in Luft aufgelöst. Du komm schon, Senje. Die Mädchen werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Genau. So ein Pech kann ja schließlich jeder mal haben. Mhm. Lieb, dass ihr mich aufmuntern wollt. Aber ich hätte trotzdem besser aufpassen müssen. Ich war mir so sicher, dass ich Black Beauty aus dem Regal genommen habe und den Brief... Da seid ihr ja endlich! Oh. Hey, Senje! Du bist ja leichenblass. Bist du etwa krank? Tja. also... Ich habe die Schatzkarte verloren. Oh, verloren? Oh wie jetzt? Das ist ja. Es tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ich fürchte, der Brief ist aus versehenem Altpapier gelandet. Oh nein, ja, toll! Nein. Ja. Das ist wirklich blöd gelaufen. Hätten wir bloß gestern noch eine Zeichnung gemacht. Hm. Na, dann ist es ja gut, dass ich gestern Abend nach dem Abendbrot ein paar Kopien machen musste. Bei der Gelegenheit habe ich nämlich... Tada! Auch das wichtige oh. Schriftstück kopiert. Oh. Oh. Hilda. Hilda, du bist ein Engel! Oh. Siehst du, Sinje, alles oh. halb so schlimm. Du kannst dich also wieder beruhigen. Oh Mann, da bin ich aber froh. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Alles wieder gut, Sinja. <lacht> Deshalb schlage ich vor, wir sehen uns jetzt erstmal in der Bibliothek um. Ja. Ja. Na, mal los. Die Schatzsuche kann beginnen. Oh, ja, oh, oh, oh, oh. Die Mädchen liefen aufgeregt die Treppe hinab in die Bibliothek die sich am anderen Ende des Gebäudes gegenüber vom Krankenflügel befand. Wie gut, dass Hilda am Abend zuvor den Plan kopiert hatte. Hey, wartet mal! Da drin müssen wir sehr leise sein, sonst bekommen wir Ärger mit der Hausmutter. Und am besten lassen wir das Licht aus, damit uns keiner sieht. Und wie sollen wir dann etwas sehen? In der Bibliothek ist es doch immer so düster. Hier, ich habe Taschenlampen eingepackt. Ach, nur für alle Fälle. Ach, das ist ja klasse. Du wärst noch zur Meisterdetektivin. Sehr gut. Also, lasst uns kurz besprechen, was wir suchen und vor allem wo. Ich glaube, ich habe da eine Idee. In dem Raum mit den Geschichtsbüchern steht eine weibliche Bronzestatue. Das könnte doch die alte Dame aus dem Rätsel sein. C, 5, am Fuß der alten Dame. Wow. Ich würde nie auf die Idee kommen, freiwillig ein langweiliges Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen. Ja. Wie gut, dass du so eine Leserratte bist. Ja. oder ein Bücherwurm. Nee, Jenny, jetzt denke ich wieder an Würmer und Ratten. Die haben nämlich noch was gemeinsam, außer Büchern. Sie sind... Also, Wenn die Lösung des Rätsels Misthaufen sein sollte, suche ich nicht mit. Das werden wir ja sehen, liebe Cousine. Du könntest doch zusammen mit Fis ja. diese Quadrate einzeichnen, von mhm. denen sie gestern gesprochen hat. Mhm. Vielleicht sind wir dann schon einen Schritt weiter. Nanni und ich sehen uns diese Statue mal genauer an. Und Sinje, mhm. du stehst bitte schmiere an der Tür zum Flur. Okay. Und Hilda und Jenny, suchen nach weiteren, anderen Hinweisen, die was mit einer alten Dame zu tun haben mhm. können. Okay. Ja? ja, das ist eine gute Idee. Es könnte ja auch ein Buch sein oder ein Bild an der Wand. Tja, mhm. dann lasst uns reingehen. Okay. Aber, ja, Leise schlichen die Schatzsucherinnen in die Bibliothek. Glücklicherweise war draußen herrliches Wetter, sodass sie den großen, verwinkelten Raum ganz für sich alleine hatten. Elli und Fiss setzten sich mit dem Brief an einen Tisch, während Hilda und Jenny die Bilder und Gemälde im Raum genau betrachteten. Die Zwillinge untersuchten das Podest, auf dem die Bronzestatue stand. Doch sie konnten zunächst nichts finden. Nanni lag flach auf dem Boden, um unter dem Podest nachzusehen. <lacht> Nanni, wenn jetzt jemand hereinkommt, bin ich gespannt auf deine Erklärung. Das kommt schon keiner. Nicht bei dem schönen Wetter. Und? Hast du was gefunden? <lacht> Nein, nichts. Nur Staub. Und du? Nein, aber noch gebe ich nicht auf. Schmierer stehen ist langweilig. Lass mich auch mal sehen. Hier unten am Sockel steht, dass diese Statue Hildegard von Linden darstellt. Ja. Ein befreundeter Künstler namens Max Freck hat sie ihr geschenkt. Das ist aber nicht unsere Briefeschreiberin, oder? Nein, Jenny. Die hieß Edeltraut. Also ich habe im ganzen Raum auf keinem der Bilder eine alte Dame gesehen. Du, Hilda? Nein. Nein. Habt ihr euch die Statue genau angesehen? Fies? Ich wollte dich fragen. Oh. Oh. Oh. Verflixt, wenn wir solch einen Lärm machen. Du liebe Himmelmädchen, was oh. Oh. ist denn hier los? Äh, Ach, äh, ich glaube, ich was zum Himmels Willen macht ihr denn hier im Dunkeln, äh, Dunkeln und mit den Taschenlampen? Äh. Ich dachte, ihr wolltet schwimmen gehen bei dem herrlichen Wetter. Ach, na ja, das machen wir auch noch vor, Frau Roberts. Aber äh, können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Ein Geheimnis, Hilda? Na, dann machst du mich jetzt aber neugierig. Mensch, Hilda, du kannst doch nicht... Ja, also wir haben uns gedacht, dass wir für Frau Theobalds Geburtstag eine handschriftliche Chronik anfertigen könnten, die sich mit Ach, der alten Geschichte des Lindenhofs... Moment, Hilda. Hm. Frau Theobals Geburtstag, ja, das ist doch noch zwei Monate hin. Schon klar, Frau Roberts, aber äh, zwischendurch sind ja auch noch Ferien genau. und äh, bis dann wollten wir... Nani, nee, ich habe verstanden, ich werde dich halten. Aber wenn ihr schon in heimlicher Mission unterwegs seid, kann ich euch nur empfehlen, eure Überraschung etwas leiser vorzubereiten. Wenn ja, statt meiner nun die Direktorin gekommen wäre. Na ja, klar. Ja, Wir werden. werden Ihren Ratschlag beherzigen, Frau Robertson. Mhm. Danke. Na, dann will ich euch Geheimniskrämerinnen mal nicht länger aufhalten. Ja. <lacht> das das Tschüss. Oh, das wäre ja beinahe ins Auge ja. gegangen. Ja. <lacht> Spitzel! Dass du so schlagfertig reagiert hast. Und so eine kleine Notlüge muss schließlich mal erlaubt sein. Wir können ja später immer noch behaupten, dass uns für die Theobald noch eine andere Geburtstagsüberraschung eingefallen ja, genau. ist. Und was ist jetzt mit der Statue? Ist das die alte Dame? Nee. Also alt sieht die nicht aus. Eine wunderschöne Frau muss das gewesen sein. Findest du? Achso, sie könnte schon etwas glamouröser aussehen. Oh, ja, es fühlt sich toll an, diese Falten von ihrem Kleid. So schön kühl. Na nun, was ist das denn? Da! Ah! Ha? Hey, da war was! Ja, es hat Klick gemacht. Ja, das habe ich auch gehört. Ha? So als wäre ein Riegel aufgesprungen oder so. Hier! Am Sockel ist plötzlich ein Spalt. Warte mal. Das, das ist ja ein Geheimfach. Das? Ja, das kann man rausziehen. Oh, Jenny, du bist ja ein Genie. Und, was ist drin? Nur ein Zettel. Jetzt mach es nicht so spannend. Was steht denn drauf? Moment. Hier steht, was aus der Kammer tönt, siehe A8 unter dem cis Also, das ist ja oh. ein kryptisches Rätsel. Hm. Könnte es nicht vielleicht irgendwas mit Musik zu tun haben? Wegen Cis. Kammermusik? Ach, Mensch, äh, du bist eine das richtige Rätselkönigin. Rätselkönigin. Ja. Dir fällt hm. aber auch immer was ein. Danke. Äh, Fis und ich haben übrigens mhm. festgestellt, dass die Bibliothek sich tatsächlich in Feld C5 befindet. Ja. Äh, soll ich mal gucken, wo A8 ist? Ja, Elli, zeig mal. Unten links müsste es sein. Ja, Fis, ich weiß. Hier. Ja, das ist die Musik, Aula. Du hattest recht, Senni. <lacht> Super, dann wissen wir ja schon, wo es weitergeht. Ja, aber nicht mehr heute. Wir müssen vor dem Abendbrot doch noch die Zusammenfassung für deine Mutter schreiben, Senni. Oh, okay. oh ja. Ist schon wieder so spät? Schade. Ja, das finde ich auch. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Und außerdem... Was ist los denn, Was machst du da am Vorhang? Gibt's da am Fenster irgendwas Interessantes zu sehen? Nein, nein. Alles bestens. Ich war nur gerade mit meinen Gedanken woanders. Aber jetzt muss ich schnell los. Ich bin ja noch mit meiner Mutter verabredet. Na, dann lass dich nicht aufhalten. Sonst musst du dir von ihr wieder Vorwürfe anhören. Wir machen dann morgen nach dem Unterricht weiter, ja? Ja, klar. Ja, ja, klar. ja, ja gut. Bis später dann. sonst musst du dir von ihr wieder Vorwürfe anhören. Von wegen umgekehrt wird ein Schuh daraus. So. Ja, einen Moment bitte. Schinge, ich sagte doch einen Moment bitte. Wenn ich jetzt in einer prekären Situation gewesen wäre, dann hättest du mit einem Donnerwetter rechnen können. Ach, ach ja, wer jetzt mit einem Donnerwetter rechnen muss, bist ganz allein du, Mama. Ach ja. Und ganz nebenbei, der Ton, den du mir gegenüber anschlägst, gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Ich verlange mehr Respekt von meiner Tochter. Und ich von dir, Mama. Warum hast du mich vorhin belogen und behauptet, dass die Müllabfuhr die Container schon längst geleert hätte? Das war keine Lüge, mein Kind, sondern eine reine Vermutung, die Aha. ich da ausgesprochen hatte. Aber warum? Ich hatte dir doch gesagt, wie verzweifelt ich auf der Suche nach diesem Dokument war und dass ich es unbedingt wiederhaben muss. Ach ja, eure Überraschung. Ja, genau. Aber nun sind die Männer von der Müllabfuhr erst vor wenigen Minuten hier vorbeigefahren und das Dokument ist für immer verloren. Wenn du mir vorhin nicht ein vom Pferd erzählt hättest, dann… Ja? Warum sprichst du nicht weiter? Deine Lider flattern so nervös und du blickst ständig zu deiner Aktentasche hinüber. Dir bekommt wohl die drückende Hitze nicht so gut. Meine Augenlider flattern nicht im geringsten. Und außerdem... Oh, solltest du etwa... Ach, oh, Singer! Und du legst jetzt sofort meine Aktentasche wieder auf den Stuhl zurück. Oh. Oder ich werde äußerst unangenehm. Das darf ja wohl nicht wahr sein, Mama! Wie kommt dieser Brief in deine Tasche? Moment, willst du mir jetzt etwa vorwerfen, dass ich mich dafür interessiere, mit welchen Dingen du dich beschäftigst und dass da etwas nicht stimmt? Das habe ich sofort gemerkt, als du mich heute Mittag nach diesem, diesem, diesem Dokument gefragt hast. Wie jetzt? Oh. Jetzt sind es aber deine Augenlider, die nervös zu flattern beginnen. Von wegen, es handelt sich um eine Überraschung. Was hat es mit diesem Schriftstück auf sich? Aha, das, das. Ich habe es auf dem Flur vor eurer Zimmertür gefunden. Da hast du es vermutlich verloren, stimmt's? Also ich verlange eine Aufklärung und danach ist der Frieden zwischen uns wiederhergestellt. Das Ganze ist doch nur ein Spiel, Mama. Was? Eine Schatzsuche. Den Plan haben meine Freundin und ich ausgetüftelt und aufgemalt. So, so. Selbst zu Papier gebracht. Ja. Und weshalb ist er dann so vergilbt? Na, das ist doch gerade der Clou. Um ihn so alt aussehen zu lassen, haben wir ihn in schwarzen Tee getaucht und danach mit dem Föhn getrocknet. Und wer hat den Text auf der Rückseite hier geschrieben? Die Schrift sieht mir doch sehr erwachsen aus. Da staunst du, was? Das hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, es so echt aussehen zu lassen. Also schön. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als dir zu glauben. Hier, passt zu hin zurück. Danke. Ich muss dann jetzt wieder. Ach, äh, Signor? Ja? Wolltest du mir nicht beim Anbringen der Fliegengitter helfen? Äh, können wir das nicht nach dem Abendessen machen? Also schön. Und zwischen uns ist ja nur alles wieder in Ordnung, oder? Natürlich doch. Schön. Dann lauf jetzt. Mach ich. Um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen, wollte Sinje den anderen von dem Erlebnis mit ihrer Mutter lieber nichts erzählen. Nun musste sie sich aber beeilen. Die spannende Suche ging weiter. Die Mädchen hatten sich, wie vereinbart, vor der Aula getroffen, um ihre Schatzsuche fortzusetzen. Würde es ihnen gelingen, auch das nächste Rätsel zu lösen? Die Spannung war groß. Aber wo blieb denn Sinje schon wieder? Ohne sie anzufangen, kam nicht in Frage. Schließlich hatte sie die beiden ersten Rätsel praktisch im Alleingang gelöst. Also Leute, wenn wir nicht bald loslegen, ist es zu spät. In mhm. knapp einer Stunde haben die erstklassleiche Chorprobe und dann ist es aus mit der Suche. Wo bleibt sie hier bloß? Sie wollte doch nur kurz die Bücher in ihr Zimmer bringen. Na toll. Und ich habe mich extra beeilt. Reg dich doch nicht gleich wieder auf, Elli. Ich schau mal nach, wo sie bleibt. Mhm. Nani, kommst du mit? Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Mhm. Da bist du ja Ach. endlich, Sinje. Entschuldig bitte, ich bin aufgehalten worden. Ach, das werde ich mir merken. Wenn uns deine Mutter das nächste Mal anfährt, weil eine von uns zwei Minuten zu spät ist. Ach, Elli, sei nicht so ungerecht. Sinje leidet schließlich am meisten darunter, dass Frau Manski immer so streng ist. Ja. Ach, ist doch egal jetzt. Lasst uns lieber schnell anfangen, bevor Mamsel mit den Erstklässlern kommt. Ja, ja Na, los. Ich muss euch noch sagen, dass ich den Brief wiedergefunden habe. Wirklich? Ich schussel, hatte ihn versehentlich in Fach meiner gesteckt. No. Oh. Hier ist er. No. Da ist ja alles wieder im Lot. Also, also, wonach suchen wir? Wie lautet der Rätselspruch genau? Mm -hmm. Was aus der Kammer tönt? Siehe A8 unter dem Cis. Mm -hmm. Also das Quadrat unten links auf unserer Karte ist die Musikaula. Und dort wurde früher Kammermusik gespielt. Mm -hmm. Die lindenhof Jenny. Erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Ja, aber was soll... Unter dem CIS bedeuten. Hm. Im Klavier vielleicht? Nee, das hm. kann nicht sein, Ellie. Der Flügel gehört Mamselle. Er stand also noch nicht hier, als Edeltraut von Linden den Brief geschrieben hat. Am besten, wir verteilen uns und suchen erst einmal nach irgendeinem Ort, in dem man etwas verstecken kann. Vielleicht ist ja hier auch irgendwo ein Geheimfach verborgen. So wie in der Bronzestatue in der Bibliothek. Ist es nicht herrlich, nach geheimen Fächern zu suchen, hm. in denen wertvolle Juwelen versteckt hm. sind? Ja. So spannend hätte ich mir das nie vorgestellt. Ach, und es ist auf jeden Fall tausendmal spannender, als in alten, staubigen Kisten herumzukramen. Okay. Oh, komm, Elli, wir sehen uns mal die Gemälde auf dieser Seite an. Ja, okay. Honey wir beide untersuchen die Bühne. Okay. Vielleicht finden wir tatsächlich noch ein Geheimfach. Ich bin dabei. Einer halben stunde fieberhafter suche waren die mädchen noch kein stück weiter gekommen die zwillinge hatten akribisch jedes einzelne brett auf der kleinen bühne nach versteckten spalten oder knöpfen abgesucht ohne etwas zu finden während elli und hilda mittlerweile an der dritten wand der aula angelangt waren und die gerahmten bilder an den wänden betrachteten doch dann schien elli etwas entdeckt zu haben Das ist ja unglaublich. Hast, hast du was gefunden? Ja, da oben. Weißt du, was das ist? Eine gerahmte Partitur von Ludwig van Beethoven. Ich komme nicht dran, das Bild hängt zu hoch. Hier in den Hocker. Danke. Was ist denn mit dir los, Ellie? Hast du eine Maus gesehen? Nein, liebste Fils. Ich löse gerade die nächste Rätselaufgabe. Echt? Zeig mal, was du da hast. Ja, los, zeig was mal du das. <lacht> Ich habe ein Notenblatt von Beethoven gefunden. Und das ist die berühmte Mondscheinsonate. Die habe ich damals monatelang geübt, als ich Klavierunterricht hatte. Ah, das ist ja alles sehr ich. interessant, Ellie. Und was hat das mit unserem Rätsel zu tun? Das kann ich dir sagen, Fiss. Die Tonart, in der dieses Stück geschrieben wurde, ist Cis-Moll. Elli, das könnte die Lösung sein. Äh, gibst du mir mal bitte den Rahmen, Elli? Ich ja. habe eine Idee. Na, vielleicht ist ja hinter dem Schriftstück etwas versteckt. Gute Idee, Hilda. Also, das Bild hängt doch bestimmt seit mehr als 50 Jahren am selben Platz. Mhm. Es müsste irgendetwas auf dem Rahmen stehen oder auf der Rückseite. Mhm. Ach, hier, ich hab was. Zwischen Rahmen und Deckblatt steckt ein kleiner Zettel. Ach, was? steht denn drauf? Mach er schon. Mach schon. Mhm. Und passt auf, hier steht D3. Ein herrlicher Duft, der manchmal besticht und lass er dich nicht blenden. Lass dich nicht blenden. Verstehe ich nicht. Was ich was denn das ist? Nicht ich alle durcheinander. Also, ich glaube, ich weiß was. Elli, sieh doch mal nach, wo die 3 auf der Karte ist. Ja, Moment. Also die 3. – Das sind die Tennisplätze? – Na, hab' ich's mir doch gedacht! – Ja? Was duftet denn herrlich auf dem Tennisplatz? Also meine Sportsocken sicher nicht. – Äh, Du vergisst, dass die Karte den Lindenhof vor 50 Jahren darstellt. – so. Und damals war dort… – Ein Pavillon mit Rosengarten. Ja. – Das hast du erzählt. Und der Garten ist noch da. – das ist wieder ein Wortspiel. Ein herrlicher Duft, der manchmal besticht. Damit könnten Rosen gemeint sein. Hey, ja, natürlich. Ja, no. Wegen der spitzen Dornen, an denen man sich sticht. Also, ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir den Rosengarten umgraben sollen. Oh, Mann, Ach, Nein, Mann, das glaube ich nicht. Mann. Das würde den Rosen auch sicher nicht gut bekommen. Am besten, wir machen uns gleich auf in den Garten und suchen nach dem nächsten Geheimversteck. Ja, geht ja auf geht's. Die Mädchen liefen kichernd die Auffahrt entlang. Direkt hinter dem Zaun, der die Tennisplätze umgab, lag der alte Rosengarten, der gerade in voller Blüte stand. Also Mädels, sucht nach allem, was sich als Versteck eignen könnte. Vielleicht ist ja in einen der dicken Rosenstämme etwas eingeritzt. Ich helfe dir, Hilda. Und wir untersuchen die Bäume nach Hohlräumen oder Astlöchern. Los, komm, an. Ja, mach ich. So, ich geb's auf. Meine Arme sind schon ganz verkratzt und alles, was ich gefunden habe, sind ein paar alte Tennisbälle. Ey, kommt mal alle hierher. Wir haben was gefunden. Ja, wirklich? Anni, pass auf, dass du nicht von der Leiter fällst. Ach, komm schnell runter, Anni. Was hast du in deiner Hand? Ist das eine Keksdose? Hm. Ach, hier, die habe ich in der Astgabel vom Apfelbaum gefunden. Mhm. Da war ein Loch und unter den Blättern lag diese Blechdose. Da die Juwelen drin sind. Mach schon auf, Hanni. Ja. Warte. Ach, die scheint sich irgendwie verklemmt zu haben. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sieht auch echt alt aus. Da. Oh, jetzt geht's. Ups. Oh, du, da ist was herausgefallen. Sind das Diamanten? Mann? Wahnsinn. Wir haben den Schatz. Ist sonst noch was drin? Zeig mal, Hanni. Da. Noch ein paar von diesen Steinen. Oh, und diese rote Kette. Sind das wirklich echte Steine, Elli? Darf ich mal sehen? Ja, natürlich sind das echte Steine, Hilda. So können nur Diamanten glitzern. Oh, wir haben den Schmuck von Edeltraut von Linden gefunden. <lacht> Wartet! Habt ihr das gehört? Da hat es doch eben im Gebüsch geraschelt. Ja, und dann ist jemand davon gelaufen. Moment. Aber weit und breit ist niemand zu sehen. Ob uns die Person heimlich beobachtet. Hat. Ach, und wenn schon fisch, die Hauptsache ist doch, dass wir den Schatz gefunden haben. Ja. Ja. Seltsam ist es aber trotzdem. Ja, finde ich auch. An diesem Abend erschienen unsere Schatzsucherinnen eine halbe Stunde zu spät beim Abendbrot. Glücklicherweise hatte sie noch niemand vermisst und so setzten sie sich rasch auf ihre Plätze und verschlangen heißhungrig ihre Brote. Von ihrer Aufregung ließen sie sich jedoch nicht das Geringste anmerken. Vor dem Schlafengehen kamen dann alle im Zimmer von Jenny und Co. zusammen. Ach, vorsichtig, Elli. sind ja wunderschön. Oh, ist das himmlisch. Ach, ich kann dir von morgens bis abends nichts anderes tun, als in Juwelen wühlen. Also als ehemaliges Haifräulein muss ich mir doch zumindest einmal diese Rubinkette anlegen, Aha. Mädels. Tut Schweier. ja keinen zwangern Fest. <lacht> Komm schon, du blöd. Das Ding, das... Ist was fest? Ja, allerdings. Oh, dieser Verschluss will irgendwie nicht aufgehen. Also ich habe sonst keine Probleme damit. Zeig mal. Meistens muss man hier, weißt du, dieses Ding nach vorne mhm. drücken, aber... Hey, was ist denn das? Das glaube ich jetzt nicht. Was, was ist, denn ist denn los? Ist denn? Wisst ihr, was hier auf dieser Öse eingraviert ist? Made in Italy. Bitte? Made in ja. Italy? Ja, Ach. Ist das ein besonderes Gütesiegel? Ich? Oh ja, Ellie. Dieses Gütesiegel weist schlicht und einfach darauf hin, dass zumindest diese Kette hier reiner Modeschmuck ist. Hm. Der geschätzte Marktwert dürfte somit etwa bei 20 Euro liegen. Oh, ich glaube, ja Aber wie kann das denn angehen? Und was ist mit den Edelsteinen? Sind die etwa auch unecht? Oh. Also ich bin zwar keine Fachfrau auf diesem Gebiet, aber soweit ich weiß, sind Diamanten und Rubine härter als Metall. Mhm. Äh, ja. Reich mir doch mal die Dose, Ellie. Mhm. So, mhm. wo habe ich meinen Schlüsselbund? Ah, hier. Was hast du denn für mhm. So, wenn ich jetzt mal ganz vorsichtig mhm. mit der Spitze des Schlüssels mhm. an diesen Steinritze. Mhm. Dann. Ja. Ja, was geht ja. denn? Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Schon gleich ein tiefer Kratzer. Also der ganze Schmuck ist nicht echt und taugt gerade mal als Trostpreis für eine Losbüte. Oh Nein. Aber wie kann denn das sein? Tja, aus der Traum von einem Märchenschatz. Ich vermute mal, da hat uns jemand einen Streich gespielt. Reichtum ade, Scheiden tut weh. Das war also mit dem großen Vermächtnis gemeint, von dem im Brief die Rede war. Ein einziger Schwindel. So eine Mann. Gemeinde das gibt es doch nicht. Sei doch still. Hm? Was hast du, Nanni? Habt ihr es denn nicht gehört? Hm? Da war was an der Tür. Spricht ganz normal weiter. Äh, hm. ah! hm. Frau okay. Was machen Sie denn hier? Wie kannst, wie kannst du es wagen, mich so zu erschrecken? Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter. Hast du, hast du, ich meine, ist sie vielleicht? So, so. Sie wollen also wissen, wo Sinje ist. Und deshalb knien Sie vor der Tür und beobachten uns das Schlüsselloch? Mir ist mein Ohrklipp zu Boden gefallen, da habe ich mich gebückt und in diesem Augenblick… Mama, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du steckst also hinter dem Schwindel? B -b oh. Wovon sprichst du, Sinja? Also, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Aber vielleicht sollten Sie erst mal reinkommen, Frau Lemanski. Es muss ja nicht unbedingt jeder wissen, was wir hier zu besprechen haben. Also schön. Ich fasse es nicht. Ach, jetzt spuckt schon aus, Linie. Was hat deine Mutter mit unserem Schatz zu tun? Meine Mutter hat... Halt den Mund, Linie. Das bringt doch jetzt nichts, Mama. Ich hatte den Schatzplan verloren. Und meine Mutter hat ihn gefunden und an sich genommen. Das wird ja immer toller. Jetzt verstehe ich auch. Dann haben Sie sich also heimlich an der Schatzsuche beteiligt, Fräule Manske. Und den echten Schmuck aus der Keksdose gegen diese wertlosen Klunker hier ausgetauscht, ha? Ihr, ihr habt den Schatz tatsächlich gefunden? Darf ich mal sehen? Ach nun tun sie doch nicht so scheinheilig. Sie haben den Plan gefunden, haben den Schmuck vor uns entdeckt und wollten es dann mit dem Austausch der Steine und der Kette so aussehen lassen, als hätte damals bereits ein Mitglied der von Linden Familie die Imitationen in der Dose hinterlegt. Wovon sprichst du eigentlich? Diese Unverschämtheit nimmst du sofort zurück, Nanni. Ich bin Nanni, Frau Lemanski. Und ich kann mich den Vermutungen meiner Schwester nur anschließen. Weshalb sollten sie auch sonst an unserer Tür gelauscht haben? Ich räume euch bis morgen Abend eine Frist ein, euch für diese unverschämten Frechheiten bei mir zu entschuldigen, Mädchen. Ansonsten werde ich euch in aller Deutlichkeit spüren lassen, was für Konsequenzen es haben kann, einer unschuldigen Person solche Unverfrorenheiten an den Kopf zu werfen. Haben wir uns da verstanden? Ja. Nie zuvor bin ich so gedemütigt worden. Ihr habt mich zutiefst gekränkt. Gute Nacht, Mädchen. Oh je. Die ist aber sauer. Auweia, ja Mensch, jetzt kommen echte Zweifel in mir auf. Was ist, wenn ihr euch da getäuscht habt, Zwillinge? Ja. Oh. Dann werden wir auch dafür gerade stehen, Hilda. <Sie> <Musik> Am nächsten Tag trafen sich die Zwillinge Jenny, Hilda, Ellie, Fiss und Sinje in der Mittagspause wieder. Keines der Mädchen wollte glauben, dass ihre spannende Schatzsuche schon zu Ende sein sollte. Also so leid es mir tut, Zwillinge. Ich habe mir die halbe Nacht Gedanken gemacht, was Frau Lemanski davon haben könnte, uns falsche Steine unterzujubeln. Und mir ist kein Grund eingefallen. Ja, ich weiß, was du meinst, Hilda. Aber ich habe mich so geärgert, dass sie uns belauscht hat. Und außerdem verwette ich mein ganzes Taschengeld darauf, dass die Person, die uns gestern im Park beschattet hat und dann weggelaufen ist, ebenfalls Sinis Mutter war. Und sie hat sich mithilfe der Originalschatzkarte ebenfalls auf Schatzsuche begeben. Aber wir waren dabei klüger und schneller. Tada! <lacht> also wenn Frau Manski den Schmuck nicht ausgetauscht hat, wo ist dann der echte? Nun ja. Vielleicht haben wir ja ein Teil des Rätsels noch gar nicht gelöst. Was? Wie meinst du das? Na, Sinje hat recht. Der letzte Satz lautete, und lasse dich nicht blenden. Ja, stimmt. Das hatte ich ja ganz vergessen. Mhm. Könnte das nicht noch so ein Worträtsel sein? Äh, Sinja, darin bist du doch Spezialistin. Mhm. Mal überlegen. Die Sonne blendet, und dann braucht man eine Brille oder Schatten. Moment mal, das könnte doch auch ganz anders gemeint sein. Mhm. Sich von etwas blenden lassen kann auch bedeuten, dass man voreilige Schlüsse zieht oder auf den schönen Schein hereinfällt. Ja Ach, genau. genau, stimmt Hanni. Und so ergibt es auch einen Sinn. Wir haben uns von der glitzernden Kette blenden lassen. Ja genau. Und deshalb nicht mehr weitergesehen. Na klar. Hanni, Du musst noch mal auf den Baum. Kein Problem. Ich kletter schnell rauf. Super. Wie gut, dass wir gestern zu faul waren, die Leitern zurückzustellen. Also, ich kann hier beim besten Willen nichts mehr entdecken. Das Astloch ist leider leer. Oh, schade. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Also, außer dem falschen Schmuck war die Keksdose leer. Wo könnte denn noch. ähm Hilda, gibst du sie mir mal? Die Dose? Ja. Ja, hier. Ja. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch. Warte mal. Hier auf dem Boden ist was eingeritzt. Ja. Man kann es kaum erkennen. Es sieht aus wie E6? Na, das passt doch zu unserer Karte. Elli, sieh schnell nach, wo E6 ist. Ja, nicht? warte mal. Das ist. Huh? Das muss der Flur vor unseren Schlafzimmern sein. Im Ernst? Zeig mal hier. Tatsächlich. Das ist unser, ja. unser Flur. Ja, das was ist das? Genau vor unserer Tür. Na, dann mal nicht zu los. Ja, ja los. los. Nachdem die Zwillinge rasch noch die Leiter zurück in den Gartenschuppen gebracht hatten, liefen sie aufgeregt mit ihren Freundinnen zurück zum Internat. Die Schatzsuche ging also doch noch weiter. Leise schlichen sie sich durchs Treppenhaus in den zweiten Stock, wo ihre Schlafräume lagen. Meint ihr wirklich, wir finden doch noch echte Diamanten? Nee, nicht so laut, sonst hört uns noch jemand. Ich will nicht, dass uns der Schatz im letzten Moment noch vor der Nase weggeschnappt wird. Hm. Beruhige dich, Hanni. Der Flur ist menschenleer. Hier ist niemand. Ach, ein Glück. Also, das gleiche Spiel noch mal. Hm. Wo könnte man hier etwas verstecken? Hm. Ja. Hm. Vielleicht hm. unter einem Deelenbrett. Hm. Ich, ich suche mal nach einem versteckten hm. Knopf auf dem Boden. Ja. Sag mal, Sinja, hm? hast du vorhin nicht irgendwas von einer Sonne gesagt? Naja, ich hab gesagt, dass die Sonne blenden kann. Aber das war nicht die Lösung für das Rätsel. Ich meine nur, weil hier in die Holzvertiefelung eine Sonne geschnitzt ist. Hm. Zuerst dachte ich, das gehört zum Muster, aber hier ist keine Sonne und, und da ist auch keine Sonne. Hm. Lass mal sehen! Ja. Stimmt, du hast recht. Als würde es dorthin gehören. Hm. Ob das ein Hinweis auf das Versteck sein könnte? Schon möglich. Es muss ja ein verborgenes Zeichen sein, damit es niemandem auffällt. Na, dann lasst uns doch mal die Fußleiste hier abtasten. Ich untersuche mal den Fußboden. Hier, hier ist irgend so ein ein Hey, habt ihr das auch gehört? Es hat irgendwas geklickt. Ja. Und wo ist das, das genau hergekommen? Von hier, neben unserer Tür. Ach, Ach, Tür ich schaust es nicht. Hey, hey, Moment, Moment. Hm? Da ist ein Spalt im Türrahmen. Hm? Ja, halt. Right. Was? Vielleicht kann man das Brett ja rausnehmen. Hm? Vorsichtig. Wow. Oh. Siehst, du bist ja ein Genie. Oh. Hinter dem Rahmen ist ein Hohlraum und da glänzt irgendwas. Sehr Wirklich? Noch schnell, hol es heraus. Was ist es? Eine Schmuckdose. Oh. Hier schiebt man den Riegel zurück. Und dann oh. seht euch das an. Wahnsinn. Oh. Die Dose ist ja randvoll mit Schmuck. Oh, wie herrlich. Armreife, Diademe. Und eine Perlenkette. Ja. Mädels, wir haben tatsächlich den verlorenen Schatz von Edeltraud von Linden gefunden. Oh, ja. <lacht> Trotz des großen Jubels auch das letzte Rätsel erfolgreich gelöst zu haben, hatten Hanni und Nanni noch eine ziemlich unangenehme Sache zu erledigen. Zwilling, mit eurem Auftauchen habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Ähm, Frau Lemanski, wir … Also schön, kommt rein. Mhm. Danke. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr den echten Schmuck doch noch gefunden habt. Ja, das ist richtig, Frau Lemanski. Wir haben ihn bei der Polizei abgegeben. Und die wird sich mit dem Notar auseinandersetzen müssen, der für den Nachlass der Familie von Linden zuständig ist. Ich hätte zumindest einen kurzen Blick auf die Juwelen geworfen. War der Schatz sehr opulent? Naja, wenn Sie schon so fragen. Es war wirklich so, als wären wir auf einen Schatz aus Tausend und eine Nacht. Hört auf, ich will es gar nicht wissen, Danny. Diese Andeutung reicht mir völlig aus. Schade. Naja, aber Sie hätten den Schmuck ja eh nicht behalten dürfen, Frau Lemanski. Egal, ob Sie ihn vor uns gefunden hätten. Und was führt euch nun hierher? Ja, also... Selbst wenn Sie uns keine Frist gesetzt hätten, uns bis heute Abend bei Ihnen zu entschuldigen, wären wir trotzdem zu Ihnen gekommen. Ja, es war nicht besonders nett von uns, diese bösen Verdächtigungen gegen Sie auszusprechen. Und wir haben Ihnen damit großes Unrecht angetan. Natürlich hatten nicht Sie den Schmuck ausgetauscht, Frau Lemanski, sondern Edeltraut von Linden, schon damals. Deshalb unsere große Bitte an Sie. Könnten Sie uns diesen Patzer bitte noch einmal verzeihen? Naja. Durch Fehler wird man klug. Darum ist einer nicht genug. Aber als eure Klassenlehrerin will ich euch damit keinen Freibrief ausstellen, dass ihr in Zukunft nur noch Fehler machen dürft. Bestimmt nicht. Danke, Frau Lemanski. Dankeschön. Übrigens hat mir eure Direktorin vorhin mitgeteilt, dass sie für eure Auslandsreise grünes Licht erteilt. Florenz steht also nichts mehr im Wege. Wow, der pure Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja großartig. Und mit dem Finderlohn des Familienschmucks werden somit auch die Probleme der Reisekosten geklärt. Juhu! Sieh, du festest meines Sorg, bei dir bin ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kannst du bauen.